اللهم و بركاتك الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ورزقنا فهما اما بعد Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha ausikum wa iyayya bi al muttaqun tazawadu, taqwa, ya albab, muslimin dan muslimat hadirin hadirat mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala terima saya ucapkan kepada seluruh pengurus majlis hadirin makno dan sela ah, al-alijatan kuasa al-alijatan kuasa apa ni madrasah al-ikhwan hadirin hadiratni rahmati allah sekalian alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung bulan Ramadhan al-mubarak yang berbaki beberapa hari lagi kalau kita melihat sifat dan sikap sahabat nabi S.A.W Umpamanya wasallam umpama sayyidina umar al-khattab radhiyallahu anhu bila menjelma datang tiba-tiba bulan Ramadan kegembiraan, seronok tetapi bila hampir habis Ramadan ini, dia sedih sedih kerana Ramadan akan meninggalkan kita semua sikap kita terbalik kita sedih bila datang gembira bila nak pergi Ramadan nak tinggal kita, gembira meloncat nak balik kampung kia kita asalnya lima Kan? naik terus gear 5 diturun 4 3 2 apa tu gear normal gear normal tu dah tak taat masjid lagi dah eh ya lebih teruk lagi gear reverse terbalik kampung terus eh? balik kampung dekat kita kata bukan uh, tak mengaji eh? balik kampung ni maknanya dia balik kampung uh, apa ni balik kampung bukan dia dia tak perlu mengaji kalau balik kampung mengaji tu tak apa tak ada masalah. mana balik kampung ni, dia tak peduli lagi Ramadan dah yang dipikir lemak Ketupat, rendang, ha? yang dipikir, sampur raya cukup tak cukup, ha? yang dipikirnya, masalah-masalah, ni pelita dah belum kebelita, dan macam-macam lagi. Ya? Sedangkan, di hujung-hujung Ramadan lah ni, waktu-waktu mahal, waktu-waktu yang sangat mulia. Ya? Bukan maknanya awal Ramadan tidak mulia, tetapi kerana di sepuluh tak dalam bulan Ramadan ni, Nabi suruh kita taharraw, laylatul qadr. Buru Lailatul Qadar kejarlah kamu burulah kamu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni banyak kat daripada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Walaupun tidak mustahil dia berlaku pada awal Ramadan. Walaupun kalau ikut Petua Imam Al-Ghazali bila kita puasa hari Isnin ha jatuh Lailatul Qadar ni malam 21. Ha jadi malam ni tak payah buat lagi dia kata pasal dah, dah lepas dah. Ni orang kita ya. Jadi yang sebenarnya tak tahu. Tak ada siapa yang tahu. Eh? Tak ada siapa pun yang tahu. Eh? Nabi ditanya oleh sahabat, sahabat pun demikian. Cuma Nabi suruh kita, kalau tak dapat sebulan kita menghidupkan malam eh, dengan ibadat-ibadat yang telah diajarkan oleh Rasulullah, kita hidupkan sepuluh ta'akhir. Berat-berat habis pun kita ambil malam-malam ganjil daripada sepuluh ta'akhir. Jangan eh? langsung tak, tak hidupkan malam, lalatul qadar. Eh? Bagi tuan-tuan dan remata Allah Subhanahu taala, malam Lailatul Qadar ni dah mula daripada Maghrib lagi, tadi. Ya? Kalau malam ni malam Lailatul Qadar dia dah mula daripada Maghrib lagi. Jadi marilah sama-sama tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala jadilah kita insan-insan yang sanggup berkorban, ya? Melakukan pengorbanan untuk melakukan ibadat kepada Allah Taala semata-mata, billah Taala buat ibadat dan jangan bermalas-malasan dalam melakukan ibadat. Walaupun cawarannya hebat. Kita perlu ada pengorbanan dan perlu ada keikhlasan. Dua benda ni adalah apa orang katakan petua untuk kita mendapat kejayaan. Nak berjaya ni kita kena melakukan pengorbanan dan perlu ada keikhlasan. Kalau banyak ibadat kita tak ikhlas, penat. Batu Lillah Taala ni benda yang sangat penting kerana Allah Lillah Taala. Jadi Ramadhan kita buat ibadat ni bukan kerana Ramadhan. Seperti banyak kebanyakan daripada kita eh, yang melakukan ibadat hanya pada bulan Ramadhan. Eh, dipanggil Ramadhaniyin hamba kepada Ramadhan. Habis Ramadhan abis lagi. Eh, habis. hilang, bateri hidup tak nampak kita. Ramadhan dia lagi. Bila tak ada Ramadhan ni tak ada dap dulu kini dan selamanya begitu ha dia balik asal balik semula tak berubah-ubah ne eh? tak berubah-ubah walaupun apa mata dia kebenaran dia tetap tak ambil Tonton bayang tuan, tuan rakyat Malaysia ni ada 25 juta 25 ke betul 28 juta muslim abu Islam pola Islam Adoria berapa 14 juta 14 juta Islam tonton bayang eh Daripada 14 juta, tolak campur-tolak campur 10 juta kata yang berpuasa. 14 juta ni 10 juta puasa. Ibadat. Ibadat yang dia buat ni, ibadat puasa. Islam ni bukan puasa saja. Eh? Tapi tak apalah, kita sebut ni puasa. Salah satu daripada rukun Islam, puasa. 14 juta ni puasa, eh 10 juta ni puasa. Bayangkan, lahir daripada Madrasah Ramadan. Ya ada dalamnya ibadah puasa. Selain daripada itu memang dah tetap ada solat fardu lima waktu. Dan ada kewajipan zakat. Eh? Syahadah yang tetap kekal dijaga. Kemudian ibadah puasa. Empat rukun Islam dalam bulan Ramadan. Bulan lain, satu je. Kalau bulan Zulqa'azul Hijjah, dua. Solat haji. Puasa tak ada. Zakat tak ada. eh, Haa, Zakat Bulan Ramadhan Sembayang Ucap dua kalangan syahadah Tetap dijaga jaga iman eh? Maknanya kalau bulan lain Dia berbanding dengan Ramadhan Ramadhan lebih lagi eh? Dia lebih lagi Bulan haji tiga Bulan-bulan eh? ha, lain satu Atau dua eh? Dua lah dua Syahadah yang jaga dan juga Solat lima waktu sehari semalam wajib Jadi Ramadhan ni kat mana pun dia lebih lagi tapi kalau sepuluh juta ni la anlakum tatakun yang dihararapkan daripada puasa yang dikerjakan. cuba bayangkan. Sepuluh juta bertakwa. Ya anlakum. Mudah-mudahan perangai kamu. Kalau dari segi bahasa Arab, la anlakum ni dia fa'en. Ha, kalau ayat takwa yang berkaitan dengan takwa, umpamanya Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, hudalil muttaqin petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa. Ha tu isim. Piri segi bahasa Arab kalau fi'il al, la anlakum tu fi'il. Al. Ta'alakum tatakur fi'il. Ha berfi'il makna merujuk kepada perangai. Mudah-mudahan perangai kamu berubah. Harapan madrasah Ramadan, ibadah puasa yang dikerjakan dalam bulan Ramadan mengharapkan lahirnya orang-orang yang berubah perangai. Fi'il, fi'il ya, eh? fi'il perangai. Orang tua dulu guna. Kau ni banyak PL lah. Orang tua dulu pandai bersara pun tuan. Ha, lagi pandai bersara. PL, PL kau ni. Perangai kau ni. Ah, ha, Banyak sangat kau punya perangai ni. Kata. Ha, jadi, Madrasah Ramadan nak melahirkan orang-orang yang berubah perangai. Berubah jadi apa? Jadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa. Eh, sepuluh juta. Saya tak boleh bayang kalau sepuluh juta bertakwa. Allah, hebat Lahir daripada Manasar Ramadhan, 10 juta yang puasa. Daripada 14 juta orang Muslim ni, katalah yang puasa ni 10 juta, 4 juta ni tak puasalah kata. 10 juta kalau betul-betul Muslim ni puasa, jadi orang bertakwa. Puasa yang penuh dengan keimanan dan penuh pengharapan. Jadi dia insan yang benar-benar bertakwa. Hebat hmm. tuan. 10 juta tu kita hantar 2 juta cukup. Nak hantar ke mana? Hantar ke KL lah. Pakai baju kuning. Saya masalah. Ha, daripada 10 juta tetapi hantar 10 juta hantar 2 juta 2 juta ha, penuh KL sesak 2 juta bayangkan ha, tapi 10 juta berapa ramai yang berani pergi orang lumpur pakai baju pakai baju ibu bukan pakai baju pakai baju apa salah? yang salah ni tak pakai baju ni kita pakai baju tangkap orang tak pakai baju tak tangkap ha, mana betul ikut syariat ikut syariat ni orang tak pakai baju tangkap dengan aurat tangkap. Ha, orang nak pakai baju kuning ke, baju merah ke, baju biru kan? Ha, pakai berbohong, pakai. Yang penting pakai baju. Ha, daripada 10 juta ni kalau berubah Allah, kalau betul-betul bertakwa, memang Islam insya-Allah dapat tertegak di muka bumi kita yang tercinta ini. Ha, tapi itulah sayangnya. Sayangnya bila bila tak faham apa yang diharapkan daripada madrasah Ramadan? Nak melahirkan orang yang berubah. Berubah jadi tambah baik lagi. Kalau dulu mengaji, kalau waktu maghrib tak ramai macam ni. Bulan Ramadan ramai macam ni. Ini dia punya kursus. Dia punya tarbiyah, madrasah. Kita dibina dalam bulan Ramadan. Supaya besok lepas ni. Apa pengusaha sebut tadi. Bermula... Dan Lepas uh, Ramadhan Syawal bermula 12 ke? Ya? 16? 12 hari bulan, Syawal. 12 Syawal dah mula mengaji. Anak ha, ramai macam ni. Jangan ya? 12 lagi, sibuk lagi, kuih raya tak habis lagi. Lembang tak settle lagi. Ha, kita tengok masa 12 hari bulan, mengaji ramai macam ni. Sekarang ambil gambar. depan belakang, kiri-kanan. Masuk 12 bulan, sekali lagi ambil gambar. Tampal kat itu. Ha, ni Merasa Ramadan melahirkan Insan Mutaquam. Tengok betul. 12 bulan, penuh orang dekat luar. Dekat dalam takde. Ha, salah. 12 bulan tu tengok hari apa. Tengok waktu tu. Kalau hari kena pasal malam, jenuh. Ha, cerita dia memang payah orang oh, kita nak berubah. Sebab tu Allah Ta'ala turun ke Al-Quran sebagai panduan kepada manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadhan menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Batu Al-Quran itu petunjuk bagi sekalian manusia. Sama ada orang tu Cina, India, Melayu, Banjar atau apa bangsa pun di muka bumi ini. Negro pun kalau dia ikut panduan Al-Quran, dia benar-benar berada dalam petunjuk Allah Taala. Mana dia ikut panduan Al-Quran dia Walaupun kulit hitam tapi dia dia adalah seorang yang dibimbing oleh Allah. Mendapat petunjuk hidayah Allah taala. Ini istimewa al-Quran. Hebat. Kitab panduan. Kitab pedoman. Manittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu faqad kata Rasulullah, siapa yang menurut al-Quran berada di dia dalam petunjuk Allah. Siapa yang meninggalkan al-Quran dia benar-benar berada dalam kesesatan. Patut al-Quran diturunkan? Firman Allah taala dalam surah Yasin umpama Allah berfirman auzubillahi minasyaitonir rajim litunzira qauman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun diturunkan al-Quran itu kepada kaum Melayu yang datuk nenek moyang mereka telah lama tak berikan peringatan sehingga mereka jadi lalai faham tu orang Melayu cuba sebut Melayu kau tak kau tidur <tid> <tid> Ah ha, diturunkan Al-Quran itu kepada kaum Melayu, kurungan Melayu. Ha, supaya orang Melayu ni ambil perhatian. Ha, kaum yang datuk nenek moyang mereka, ibu bapa mereka tidak memberikan peringatan, tidak diberikan peringatan sehingga mereka itu jadi lalai. Allah sebut dalam surah Yasin. Awal surah Yasin, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzil Al Anzi Zir Wahib nombor enam itu zir kaum mama un zir abah fahum wa filun diturunkan Al Quran untuk perkahwinan yang ibu bapa mereka telah lama tidak diberikan peringatan sehingga mereka jadi lalai. Jadi kaum tu tak termasuk tak melayu. Ha, kerana apa termasuk melayu? Kerana melayu salah satu ha, uh, golongan yang dipanggil golongan manusia. Ha, bukan jin Al-Quran pun diturunkan bukan pada manusia Tapi jin Tengok-tengok sejarah Bila Nabi hijrah eh, Bukan belum hijrah Nabi SAW pergi ke ta'if Berda'wah Orang-orang ta'if Mengupah budak-budak kecil Baling batu Hina Nabi Tak najis dan macam-macam lagi Pukul belasah Nabi pembalik Dengan anak angkat dia Zaid bin Harissa Sampai dekat satu tempat kawasan Nabi solat, Nabi baca Al-Quran. Sehingga golongan jin dengar ayat quran yang dibaca oleh Rasulullah. Mereka ta'ajub. Mereka rasa kagum dengan baca Al-Quran yang dibacak oleh Rasulullah. Akhirnya mereka perlu Islam. Kaum jin dengar quran perlu Islam. Jadi lebih-lebih lagi -lebih -lebih manusia, kalau dengar Al-Quran memang boleh berubah. Haa. Tapi nak dengar ni, bukan mudah. Halangannya apa? Ba, banyak. Haa. Nak dengar benda-benda baik ni Halangan sangat banyak Nak dengar Quran, tetap lagi Al-Quran nak dengar, memanglah banyak halangan dia Tengok satu syawal nanti Al-Quran banyak dinyanyi, uh, di, di, di, dibacakan Ataupun lagu Raya yang banyak dinyanyikan ha, Kita fikir Renong-renong sendiri Pagi raya tengok, kita set Daripada awal pagi sampai petang Banyak Al-Quran dibacakan Ataupun lagu raya Berapa, berapa lagu yang telah dimainkan Dah banyak. Kita ha, mencorakkan masyarakat kita ni, dia suka pada hiburan. Tetapi hiburan yang dia suka itu, hiburan yang melalaikan dan melekakan. Kan? Pagi raya lagi dah sadu. Menangis orang dengar lagu raya. Bukan dengar Al-Quran. Ha, nangis dengar lagu raya. Aidilfitri, hari yang mulia kita bergembira. Ha. Apa tu? Aku tak hafal tu. Malam lagu raya dengar, ha. Shahdu. Ha. Tapi bila dengar Al-Quran, ha, tukar channel. Tukar channel, itu ada problem tu. ada masalah. Kalau dekat TV9 ada tanyalah ustaz. tiap tiap pagi, malam. Balik ni saat lagi pukul apa? 12. 12 malam sampai 12 tengah. Uh, aku tak masuk buk lah gitu. Kan? Aku tanya dengan penganju pasal apa aku <laughs> tu. Pasal nanti dulu line tak clear lagi. <laughs> kan? Uh, tanyalah Ustaz. Kan? Channel. TV 9. Tanyalah Ustaz tiap-tiap hari. Pergi Menzik Negeri Sya'alam tu. Tuan-tuan, uh, malam 27. Sini ada kena boleh? Malam 27. Ada. Uh, kalau peringkat negeri, malam 27 Ustaz Osman Ibrahim bawa. Uh, Ustaz Osman Ibrahim baru ni dia datang daripada Kedah kereta dia, enjin dia meletup enjin dia meletup pun, rosak lah enjin dia, jam-jam enjin eh? merasap apa? jam dekat Ipoh datang kat Kelang datang kat tempat saya tu buat Qiyamulain dia kata 27 Ramadhan dia akan mawa dekat Masjid Negeri Masjid Negeri dia akan pimpin Qiyamulain malam 27, mana hari besok uh, besok hari Jumaat uh, malam 27 pagi tu pagi Sabtu tu 3.30 pagi janji di Masjid Negeri jadi maknanya tuan-tuan yang dihormati Allah Ta'ala Al-Quran ni memang hebat dia bagi uh, bagi peringatan kepada mereka-mereka yang ibu bapa mereka dah lama tak berikan peringatan Contoh, masyarakat kita hari ni mereka berpuasa 10 juta tadi kita sebutkan berpuasa tapi pelik, kenapa? Dalam berpuasa mereka bersungguh-sungguh Dalam perkara yang lain yang Allah fardukan Yang Allah wajibkan Mereka tak bersungguh-sungguh ya? Ada masalah apa tu? Ya? Ha, ni kita tengok Kenapa jadi demikian? Ha, ni kita fikirkan kita fikir ada sikit ha, Apa sebab orang tak mau jadikan Al-Quran sebagai pedoman Sebagai panduan Sedangkan Al-Quran depan mata dia Petunjuk depan mata dia Pasal nak ambil kita lain lagi Pasal apa? Letak warah azuhurihim Letakkan Al-Quran Ini undang-undang Al-Quran tak di belakang Kutiba alaikum di Difardu atakan puasa Kan puasa Kutiba alaikum ul di Difardu atakan puasa Pasal apa tak laksanakan kisos? Itu menjadi satu tanda tanya Mengapa Tidak dilaksanakan hukum kisos? Bila hukum kisos dilaksanakan Oleh kerajaan Arab Saudi baru-baru ni atas pembantu rumah yang telah sabit kesalahan membunuh majikannya, orang kecoh, orang mising maka ada demo dibuat di Indonesia, membantah tindakan memancung kepala ha, tapi kalau Barat buat duduk kat kerusi, kena kejat, elektrik tidak dikatakan zalim tidak dikatakan ini satu penganiayaan mana-mana negara amalkan hukum bunuh ni Kerajaan Arab Saudi menjalankan hukuman kisos mengikut tunjuk ajar Nabi SAW berdasarkan pandu Al-Quran dan hadis. Tapi negara lain buat tak ikut Quran hadis, tak dikata zalim. Negara komunis mumpah tembak. Tembak mati. Tak dikata zalim. Negara kita juga, hukuman bunuh ada dikenakan atas pesalah. Ha? Mandatory bunuh, hukuman bunuh. Gantung sampai mati. Gantung sampai mati. Sebab apa gantung sampai mati? Pasal dulu pernah gantung, ada yang terlepas tak mati. Ditambah kelas tu, gantung sampai mati. Kenapa tak kata zalim? Zalim maknanya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan zalim maknanya adil. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa tidak dikatakan tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya? Ini menjadi tanya-tanya. Maka kita orang yang beriman, yang ada akidah. Kita minta supaya pemerintah melaksanakan hukum Islam. Bila kerajaan Arab Saudi hukum pancung, ah, dia kata Zalim. Sebenarnya, manusia ini, musuh dia adalah kejahilan. Ma manusia itu musuh. Nombor satu dia adalah kejahilan. Manusia itu memusuhi benda yang dia tak tahu. Dia tak tahu hukum pelaksanaan yang dilaksanakan oleh kerajaan Arab Saudi. Hukuman pancung, jangan orang yang tak tahu ini, yang tak ambil tahu pun, dia bayangkan kepala tu berpisah dengan jasad. Is jasadnya. Walhal hukuman yang dilaksanakan di sana oleh kerajaan Arab Saudi dia potong tu pun dia dia pancung. Dia ada tahap sampai ke tahap peringkat yang ketiga. peringkat yang ketiga. Maknanya putus dia punya urat saluran pernafasan, urat uh, apa ni, uh, uh, saluran apa makanan, saluran pernafasan mati. Yang yang yang pancung ni pun pakar. Bukan ambil tepi jalan tengok orang menebas. Eh, kau pandai menebas ni, tebas kepala orang ni. Ha. Profesional. Dia memang kerja dia memang pancung. Tapi itu yang pelik. Terhadap dunia Islam, umat Islam yang terkeliru dengan hukum Islam. <coughs> Padahal Allah Ta'ala perintahkan, Kutiba alaikumul kisos fil qatla al huru bil huri wal amdu bil amdi. Sampailah akhir ayat cerita dia kutiba ni wardu kata kamu kata kamu kisah tapi bila kutiba alaikum muslimin rajin puasa dia puasa wajib ha ni akibat daripada mereka telah lama tidak diberikan peringatan oleh datuk nenek moyang mereka oleh ibu bapa mereka sampai tak boleh bezakan yang wajib dengan yang sunat rajin puasa tak diajar oleh mak bapak ha kamu alung angah ha. masa kecil lah 8 tahun 9 tahun puasa kalau kamu tak puasa, ibu tak bagi raya. Duit raya pun tak banyak bagi. Kalau kamu tak puasa, tak boleh balik kampung. Duduk rumah sana sendiri. Ugut. Alung anga kalau tak puasa, ibu tak bagi duit raya. Ibu malu dengan kamu. Pasal kawan-kawan ibu, anak-anak dia semua puasa. Kamu tak puasa, malu ibu. Budak tu 8 tahun, 9 tahun baru. Belum balik lagi. Ha, ni ajaran sesat lah ni. Tahu ajaran sesat. Macam tadi saya jalan sini lah, sesat. Ha, saya mengantuk sangat ceramah pun dah ceramah mengantuk dah ni kan? ha. mungkin malam ni malam ni tak <laughs> jadi suruh pelajar saya ni pelajar saya ni, umur 20 tahun di Leicester Inggeris tu boleh bawa kereta ha. dia bawa kereta daripada Salat daripada Kelang insya-Allah saya bawa saya tak boleh tahan dah mata rembegini-gini innalillahi so dia bawa saya nak test hari ni nak pergi Selayang lalu highway latar ha kan ha tak pernah masuk. ni kata eh, latar ni memang cepat. Ha, dia pun masuk latar. Nampak latar ya, ha masuk. Dia masuk latar, pergi ke Kuala Selangor. <guluh> nah, ilah, ilah. Ha, aku pun cakap kat mata. Ustaz, kat mana ni? Ni puncak alam ni dah. Ini dah Inilah sampai Kuala Selangor dah. Kampung aku balik kampung dah. Nah, jadi, kita batal balik. Itu ha, yang lewat tu. Tidak, tadi kita bawa terhadap tuan. Kita di mafis. Eh? Maknanya, tu panggil sesat. Salah jalan. Ini salah ajaran lah ni. Salah ajaran. Daripada kecil dulu. Alung, hangat, puasa. Kalau tak puasa, ibu tak bagi duit raya. Ini ajaran salah. Patutnya anak kita, kecil-kecil dia ajar. Puasa kerana Allah. Puasa kerana Allah. Itu yang kita ajar betul. Dia tak tahan, tak larat. Tak apa. Ha, awak belum balik lagi, belum cukup umur. Awak tak wajib puasa. Tapi kalau awak boleh tahan, awak terus. Kalau tak, awak makan saja. Alung, hangat, makan saja. Haa, nampak? Ini ajaran yang betul Biar dia puasa walaupun sebentar tapi ditarbiah puasa kerana Allah ha ni dia puasa kerana dapat dia raya puasa kerana nanti boleh raya kalau tak puasa tak boleh tak boleh dapat beli mercun <laughs> kalau puasa ibu belikan mercun ha toke mercun kan <laughs> itu eh, masalah ajaran nah, ajaran ni ya ajaran bagi kecil akibatnya Budak Alung Angah ni dah besar. Sampai lah ni dah besar. Alung Angah ni. Dia puasa sampai sekarang. Puasa sampai sekarang. Walaupun tak semayang. Sampai sekarang dia puasa. Walaupun dia dah aurat. Dia sampai sekarang semayang. Apa ni? Puasa. Walaupun tak tutup aurat. Walaupun melawan hukum Allah. Dia tetap puasa. Selainnya dia tidak ditarbiah. Daripada kecil. Puasa kerana Allah. Dillah. <Suluh> Berarti Imam Syafi'i ajar. Imam Syafi'i ajar nak ujian ajar. Ha? dia kecil lagi dia mengajar dak 9 tahun dah fasal Quran 10 tahun muta karangan im Imam Malik dengan janah anak murid dia waktu dia mengajar anak murid dia dia tak bulan Ramadan dia tak boleh tahan dia makan <laughs> anak murid dia tanya tuan guru bahasa tuan guru makan eh kau diam diamlah kau puaslah aku belum puasa aku belum balik lagi dia boleh ajar lagi aku puas-puas tak puas dia mengajar lagi <laughs> supaya kita ni faham agama bukan adat Memang Ramadan tak berkualiti ni punca tiga je. Yang pertama sebab kita tak membuat persiapan menghadapi Ramadan. Rejab syaban Ramadan. Rejab syaban kita tak persiap, tak ada persiapan. Lepas tu kena ikut sunnah Nabi. Maksud sunnah tak buat. Tak ada bacaan Quran lagi. Mana tak ada latihan baca Quran. Masuk-masuk Ramadan. tarik emrak berhenti. Terus buat. Itu ah, gian lima terus. Turun gian empat, gian lima. Gian tiga, gian dua. Gian free. Tak datang langsung lagi ha. ha. hari pun balik terus ha. dia tahu dah sepuluh terakhir kita memang betul ada laylatul kadal ha. tapi dia cari laylatul kamdal sepuluh terakhir yang kedua sebab apa rambut tak berkualiti sebab adat macam tadi adat bukan ibadat adat semata-mata daripada kecil belajar adat asal malam sepuluh terakhir ada tujuh lekor adat nenek-nenek kata ha, pergi pasang belita tu dia. ni adat Ajaran dah lama. Nak buang senang. Ha -ha. Dengan nenek. Kita cucu tengok je kan. Ha, bapak dengan nenek bergaduh. Bapak dengan gaduh bergaduh. Ha, adat. Bila satu syawal dia, malam tu main mercun. Sampai pagi. Adat. Duit habis membazir pula. Sampai setan pula. Ni. Yang ketiga, sebab Ramadan tak berkualiti? Sebab kita tak ada contoh. Tak ada contoh. Dalam nak mengenalikan surau, madrasah, masjid, kita tak ada contoh. Saya sebutkan dalam kuliah-kuliah yang pertemuan kita yang dulu. Macam mana kita nak buat masjid, umpamanya masjid selayang. Masjid yang uh, besar, umpamanya contoh. Yang cukup, uh, orang, orang kata dia punya bangunan yang cukup uh, dengan prasarana, apa semua cukup. Apa salahnya sebelum Ramadan, kita dah ada contoh macam mana kita nak kendalikan majlis dalam Uh, sehari, semalaman ada waktu waktu maghrib sampai isyak, 8-9 malam kita kendalikan masjid dengan aktiviti penuh untuk keluarga, satu keluarga uh, satu keluarga, satu ummah bukan satu Malaysia uh, satu keluarga datang masjid suami mengaji, isteri mengaji anak-anak mengaji uh, semua, semua datang masjid yang remaja, dia petang-petang kita sediakan Futsal, main futsal. pemuda-pemuda masjid akan bersama dengan mereka. Bimbing mereka, apa semua. Jaga adat akhlak dalam permainan. Lepas tu, mandi. Mandi, solat berjemaah maghrib. Bawa beg sekali. Pergi. Ha, ini contoh. Supaya bila kita buat majlis, kita mudah nak organise. Mudah kita nak uh, kawal selir. Ibu datang, bawa anak kecil. Kan? Kan? Ha, Bapa datang dengan ibu, satu keluarga, yang kecil-kecil, lima -kecil, tahun, enam tahun, datang sekali. Oh payah, sak, budak -budak, kalau budak-budak pergi masjid ini, bising. Nak bawa, sediakan satu bilik khas. Masukkan, asal ada budak kecil lima tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, ha, kita lorongkan masuk bilik. Masuk-masuk, masuk kita kunci. Kan? Ha, dalam tu kita bagi gula-gula. Bagi Pergi aiskrim. Kan? Masuk dalam bilik. Dia tak kacau. Bayang. Rupa masuk dalam bilik tu. Bukan masuk saja. Ada guru dah tunggu situ. Guru pasti kita kan ada. Duduk dalam bilik. Ngajur budak 5 tahun, 4 tahun. Kau tak bising menjerit tu? Yang ramah ya, je memang mencun. Surau ni tak berlaku lah. Ini yang kita cerita. Bila tak ada tarbiah ni. Bila tak ada contoh. Macam mana nak kendalikan program. Takkan guru pasti ada kan? Masuk dalam dalam bilik. Ha. Ha. Kalau kena panggil guru pasti, kalau guru tadika je no lah. Ha. Guru tadika menyanyi, menyanyi lain macam. Lagu dia lain macam. Kan? <tanya> Satu Malaysia. Gera. <tanya> Mana lagu tu? Aku pun nak. <tanya> ayam. Haa, cerita masa ayam. <tanya> cerita pasal itik kerbau. <tanya> hmm, tak apalah tu. Haa? Tapi kalau guru pasti dia ngajar lain. Nah, dia ngajar Ruh semangat yang dia bawa kepada budak ni supaya ingat akhirat, cinta Allah, cinta Nabi. Nah, benda yang utamalah. Benda-benda ayam lembu ni tak dia ajar, kita boleh tahu dah. Kan? <gain> ha. Nah, Masuklah budak-budak lima tahun, Enam tahun. Ha, nah, guru pasti ajar. Asal ulat dari kepompong, tidur-tidur dalam kelongsong. Bila masa kelongsong pecah pum! jadilah rama-rama yang indah rama-rama terbang merata sungguh cantik aneka warna hisap madu di pokok bunga tapi sayang hidup tak lama begitulah hidup manusia tanpa iman dan juga takwa Hidup menjadi sia-sia, di akhirat sangat kecewa, di akhirat sangat kecewa. Kau tengok budak-budak tu, dah pusing tengok, tengok, dia tengok ustaz, hintai. Tu baru satu lagu, baru satu lagu. Kalau dua lagu, tiga lagu. Aku kalau orang tu tu tak nak mengaji, aku ajar budak-budak lagi bagus. Kan? Orang tu tu tak nak mengaji, aku budak-budak mengaji lagi bagus. Ha, sekali nyanyi, faham. Sekali nyanyi, faham. Tak payah susah-susah nak ceramah fikir itu. Gitu. Masuk bilik Ah ha, Pihak masjid pun ataupun surau, bagi elawan pada guru pasti tu. Satu malam rm ringgit ke? rm ringgit ke? Kurang-kurang hujung -kurang, bulan, dia punya elawan guru pasti ngajar RM500, tambah lagi RM300, RM400. Ha, meningkat juga ekonomi umat. Anak-anak kita belajar sekali. Bapa belajar kat dalam bilik. Ibu mengajar dalam bilik dia. Kelas muslimat. Ha, kelas muslimin Anak-anak dalam bilik khas Belajar Cembayang Belajar Wuduk Belajar Kenal Allah Kenal Rasul Dalam cara Pendekatan Kanak-kanak Ini kata contoh Tapi benda ni tak ada Tak ada contoh Bila tak ada contoh ha, Asal datangnya Ramadhan Hah kecoh Kecoh Dan Imam kat depan bawa terawih Belakang Berlari sini Berlari sini ini berlaku di masjid suram. Ha, mungkin sini kurang sikit. Sebab tuan-tuan tak agak ni kat rumah. Kau kunci anak-anak ke. -anak. <gul> atau korang tak ada anak ke. Ha, atau cucu dah tak ada lagi dah. Cucu simpan kat rumah. Ya. Digari siap. <gul> Sebenarnya tempat ni. Ramadan je. Kita maya Allahu Akbar. Pum! Sebenarnya Allah SWT. Pum! Dia main macam ke Atau sudah remaja tadi. Mayang lah mayang maghrib. Macam dah tarbiah daripada awal sebelum Ramadan lagi. Dah masuk lepas bayang, ah masuk bilik lain pula. Masuk bilik kelas komputer. Belajar komputer. Belajar apa? Apa yang patutlah apa yang kita rasakan? Ah, cegu-cegu fahamlah benda di sini. Ah, bagi. Bagikan kelas untuk dia. Dia tak ada worry dia tak kacau, dia tak buat aktiviti yang mengganggu. Dalam dalam jagaan kita, dalam kawal, kawalan kita. Kalau kat rumah memang kita boleh kawal, tapi bila kita berjemaah, bila kita ramai, kita kuat. Bila jemaah ni berkat. Idea kita berkembang. Anak kita pun terbela. Dijaga. Apa alasan ibu mengandung untuk tidak mahu datang mengaji? Asal tak nak ajak mengaji je? Mengandung abang. Ha, jom mengaji. apa Apalah abang. Anak kecil lagi. Habis bila kau nak mengaji kalau jadi? Ha, dia kata, tak payah anak. Habis ibu, ibu. Sampai bila? Patut ibu mengandung. Ibu yang anak kecil-kecil. Eh. Kan? Pasal nilai dia nak tam ngaji. Kan? Ibu mengandung dengan anak baby dia, kita masukkan bilik khas, kunci juga. <guluh> Bagi account, sedap -sedap kan? Bagi ekon sedap-sedap kan. dia nak melangirkan apa dalam tu tak dengar. Kedap bunyi dia. Bilik kedap bunyi Aa, kan. Ha dia menjerit-jerit budak kecil tu kan. Ha biar dia dalam tu. Masukkan wayar satu. Ha seramah sini masuk gambar kat dia kat dalam. Sampai tu dia boleh dengar. Senki semua ada, kalau berak ke senang, kan, buayan semua ada, apa alasan tak nak datang surau masjid, untuk mengaji ha, sekali-sekali panggil doktor-doktor pakar ha, untuk berikan dia tip macam mana penjagaan baby, macam mana bacaan-bacaan dalam waktu mengandung panggil ustaz sekali, sudah datang masuk dalam, bagi kelas khas pada dia tutup TV, ustaz ceramah ha, ustaz ceramah sini, dekat sana jalan, contoh tak ada Maksud Ramadan nak buat semua. Nak pulun semua. Masa itulah nak sembayang Fardu. Uh, Masa itulah nak sembayang Tarawee. Masa itulah nak sembayang Tasbih. Mereka panggil sembayang cari pasal. <laughs> Semayang Tasbih. Baguslah main Tasbih. Mereka kata tak, sembayang cari pasal. Separuh aku sembayang, separuh aku tidur. Kan? <laughs> kena pulau ustaz, kena bimbing ni macam ni. Malam ni saya, kiamul lain bawa pimpin dekat Syah Alam. Dekat Masjid session 17. Haa, ni pukul 9 malam, baru nak balik. Ke debat ke debat, setengah. Sampai rumah, mau pukul 1 setengah. Pukul 3 mesti nak kena keluar balik. Haa, macam mana? Terus pergi masjid lah. Kan? Haa, nampak tak? Lepas tu pimpin, kawan-kawan lain. Jenuh tu Ustaz kena bawa tasbih juga Ustaz. Jenuh <laughs> aku. Kan? Bukanlah kita tak terima surat tasbih tu. Jenuh juga. Ha. Letih. Muka tak bawa tak apalah. Muka duduk belakang. eh? lagi aku. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Ha, kau komplain pula. Ustaz ni tidur pula dia semayang. Ha? Haji pun faham. Yelah, agama ni tak ada memberatkan. Dia mudah je. Cuma kita nak cari pasal. Kan? Ha, jadi nak cari orang oh, yang bawa kiam oleh ni. Macam Ustaz Osman Ibrahim. Ha, tak apa. Duduk belakang. Memang dia tak tidur. Saya tahu program dia. Saya bagi satu kereta. Kereta dia tak ada. Saya bagi satu kereta. Bawa. Ha, ustaz bawa kereta ni. Onda lah. Dia dah, dah, dah tak ada kereta. Nak pergi ceramah macam mana? Ceramah pun tak ada. Rupanya dia bawa kiamul lain. Kiamul lain kalau sebut tu. Macam kita kami ustaz-ustaz ni. Satu hari ceramah jadual enam. Lepas tu, nak bawa lagi kiamul lain. Tak jenuh. Nak cari pakai-pakai pula tak banyak. Ambil lah serpihan-serpihan ni. Nampak tak? Nak cari macam pakar. Macam Ustaz Osman Ibrahim nak lahirkan tu. Jenuh itu nah, Dato'a Sani buat tu. Kumpulkan 300 orang lebih orang. Pergi sana tu iman. tu iman latih. Buat latihan. Pergi kursus. Biar boleh pimpin kiamen lain. Bukan sebarangan orang boleh buat kiamen lain ni. Bimbing. Bimbing. Pasal masyarakat dah jauh sangat dengan. Dengan ibadat-ibadat ni. Amalan-amalan para salafus soleh ni. Nak kena bimbing Kalau tak bayang diri. Memang kata Ustaz. Allah kiamen lain mayang diri. Memanglah. bayang diri. Tapi masyarakat yang banyak ni tak bayang. Ini lebat kemulail, ada semangat lain sikit. tak mengantuk kalau buat sendiri. Ha, uyup teruslah. Kau boleh percaya sangat muka kita ni. Kan? Buat cara doa, ada semangat sikit. Sempena tarawih cuba seorang-seorang. 20 rakaat. Masa boleh. 10 rakaat apa boleh tentu lagi seorang-seorang bayang. Asal itu Iman tu panggil tak Iman tu baca sesedap dulu. Ha, 10 rakaat pun tak eh tak rasa Ustaz Abid dah Cuba kita jadi imam. Tengok. Orang macam buat lari. Nak ambil slipper. <laughs> slipper mana slipper. <laughs> orang oh, balik tu kan. Kepas dia kena ambil imam import. Bagi dengar tu tu. Bolehlah kita khusyuk mayam. Baik. Yeah. Jadi sebab tak ada contoh. Daripada belum datang Ramadan. Dah tak ada contoh. Ramadan nak buat. Eh, macam mana? Semua nak buat. tu pasal orang kita ni. Dia tak tahu lagi dah. Mana yang utama. Mana aulawiyat. Mana yang utama, mana yang wajib, mana sunat Tak boleh beza Sehingga lahirkan masyarakat yang panggil tadi Yang diberikan peringatan oleh Allah Ta'ala Setelah mana mbak-bapak mereka Tidak berikan peringatan, mereka jadi lalai Mereka solat ni, sungguh-sungguh Dalam perkara yang yang sunat Yang fardu tak jaga Tengok orang Melayu paling paling minat semayang pun Mengikut sewi Mengikut sewi, orang Melayu paling minat semayang Semayang sunat Haya, betul Haya apa? Aidilfitri, semayang Jumaat pun kalah dengan main raya, betul tak? Bangun masuk baju, main subuh tak, <laughs> lain-lain, gosok <laughs> baju ni, nak pergi semayang raya Kalau tak pergi main raya ni memang malu, memang betul-betul isin lah orang jauh Isin tenan lah, memang betul-betul orang, orang kampung tak kenal lah, lah Kalau tak pergi main raya memang tak kenal, tak jadi apa, tak hidup lah orang kata mati <laughs> Pilih Semayang Raya, nombor satu, nombor wahid Ikut sewek eh? Nombor dua paling minat, Semayang Sunat, masih sunat lagi Sunat apa? Aidil Adha Haa, nombor tiga Semayang, sunat lagi, sunat apa? Tarawih Nombor empat baru Fardu, Fardu apa? Fardu Jumaat Haa. Jadi orang Melayu dikenali sebagai golongan Ahli Sunat Wal Jumaat <laughs> Ahli Sunat Wal Jumaat bukan? Ahli Sunat Wal Jumaat, ibu. Ahli sunat wal Jumaat, <laughs> itu dia pulun Walhal Yahudi nak tengok kekuatan kita ni. Waktu subuh. Perdana Menteri, Yahudi. Siapa nama? Bloody May. Betul? Golden May? Ha? Aku pun tak nama orang jahat apa. <laughs> Salah apa. <laughs> Golden May, kalau tak silap saya. Dia panggil, dia punya ahli kabinet. Dia tanya. Betul ke Muhammad kata, tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Yahudi akan dibunuh oleh orang Islam. Terlebih dahulu. Mana kiamat ni tak, tidak akan berlaku kecuali bila mana orang Yahudi ni akan dibunuh oleh orang Muslim. Yahudi menyorok di belakang pokok, belakang batu sekalipun. Pokok dan batu akan bercakap. Wahai Muslim, belakang aku ni ada Yahudi. Faktulu, bunuhlah kamu. Kecuali pokok gharquat. Ini sabda Nabi SAW. Dia petik sabda Nabi ni. Dia masukkan dalam meeting dia. Untuk bagi tahu kepada ahli-ahli kabinet, menteri-menteri besar dia semua ni. Supaya ambil perhatian. Tentang perkara ini. Bahawasanya, Yahudi ni pasti akan... Dibunuh oleh orang-orang Islam Sampai Yahudi nyorok Belakang pokok batu pun Pokok dalam batu bercakap Belakang aku ni ada Yahudi bunuhlah kamu Kecuali pokok Orkot Ada orang kata pokok Orkot ni pokok Macam Christmas Ada pokok ni kata macam pokok niak Kayu sugi tu Macam-macam ya? ha, lah Mendapat kata pokok ni ambil gambar pula Pokok ni begini rimbun pun semua ha, Kesahiannya Wallahu'alam Aku pun tak tahu ha, Mungkin ada yang mengaji bab tu Dia tahulah Ya tetapi ulama kata pada pokok Orkod ni sebenarnya ialah negara-negara umat Islam yang membisu, mendiamkan. Di balik tabir mereka ni ada Yahudi. Di balik tabir ni Yahudi. Mereka diamkan. Haa. Mereka bela pula macam Mesir. Lepas satu kumbang kerajaan Mesir ni. Huzni Mubarak. Orang kata, Allah la yubarik fik. Dia kata Allah tak berkati kamu. Orang mesti panggil dia. Haa, bukan Mubarak. Haa? Dia cover. Dia cover. Dia jadi benteng kepada Yahudi. Yahudi duduk belakang ni. Yahudi Yahudia pejuang-pejuang Hamas masuk terowong dia bom. Eh, tengok depan mata kita. Ha ni ulama kata ini pokok warkat. Pokok yang memisu belakang tabirnya ada Yahudi. Maka ada negara-negara umat -negara Islam yang sanggup membayar sebahagian duit kepada Yahudi. Syarikat Yahudi. Bayar 70 juta pada syarikat Yahudi untuk jadi hmm bernasihat 70%. Ah, <tuh -huri> bukan 20% lagi lah, 70%. Ha, dia dapat apa, tak tahu Teruk Bila dia dedahkannya Bila kita dedahkan Tahun 1999 Dia buat One Israel Dia punya motto People's first Rakyat diutamakan 1999 One ha? Israel Sampai ke sini Tukar 10 tahun Orang tak perasan Orang baca sejarah Orang tahu Israel macam mana Pergerakan dia macam mana ha, Datang One Malaysia People first Rakyat diutamakan Pencapaian diutamakan apa? Rakyat didahulukan. Haa, nampak? Jadi, jadi sanksi. Benda tu akhirnya, bila korek-korek didedahkan, akhirnya menimbulkan kemarahan. Sengah-sengah pihak yang tak berpuas hati. Itu bukan kita nak bincang kat situ malam ni. Tu bagi pakar-pakar dia. Cuma nak ceritanya, pokok-korkok ni pokok yang, yang dimasukkan pokok-korkok, yang negara umat Islam, yang membisu. Di belakang tabir dia ada Yahudi, yang cukup nyapok dia. Tolong dia. Dia tak tahu kepada mujahidin untuk bunuh Yahudi ni. Maka dilabelkan mujahidin tu sebagai pengganas. Dilabelkan mujahidin tu sebagai orang yang tidak bertanggungjawab. Haluan kiri. Dan macam-macam lagi. Fitnah tu kena kepada pejuang Islam. Yahudi tak ada apa-apa. Selamat. Amerika punya tentera, okey. Ini pengaman dunia. Ini pemenang politik kotor yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Sebab musuh Islam ni dia dalam sama keadaan, dia tetap satu. Nama dia tetap musuh Islam. Walaupun kulit mereka berbeza-beza. Mereka musuh Islam. Baik. Balik pada cerita tadi. Bila Perdana Menteri Israel tanya kepada ahli kabinet, satu ahli kabinet pun tak boleh nak jawab. Maka semua tunduk, diam, tak kata apa. Lalu Perdana Menteri Israel ni, Godomey ni kata apa dia? Apa yang dikatakan Muhammad itu memang betul akan berlaku. Orang Yahudi memang akan dibunuh oleh orang Islam. Kita akan dibunuh, anak cucu cicit kita akan dibunuh oleh Muslim. Tetapi, ha, baru dia angkat kepala. Pasal apa pula? Tapi. Bukan umat Islam yang ada pada hari ni Yang akan bunuh kita Dan anak cucu cicit kita Umat Islam yang akan bunuh kita Ialah umat Islam Yang solat subuh mereka tu Ramai seperti Jumaat Nampak tak? Signal Yahudi dia tengok Dia hintai kita ni waktu bila? Waktu subuh bukan terawih Dia tak intai kita terawih banyak mana Melempah dia tak ada Dia tengok subuh Kalau kau tak percaya Kau ambil gambar malam ni Di kanan Besok pagi subuh kau ambil gambar sekali Sama ramai tak? Tahu kekuatan kita ni ada ke tak ada? Kalau sama ramai, kita tambah lebih lagi. Macam Jumaat. Ah ha, Memang itu tanda-tanda. Yahudi dah nak hancur. Lepas tu, Yahudi tolak kita. dia tolak mati. Anak munda-munda kita tolak mata. Cukup tengok hiburan. Film yang dia sajikan. Belum Ramon tak Ramon Bon? Film dia tengok dia main. Dia main terus film jalan. Food. Food. Tetap food. Dia banyak. Dia gunakan. Ada dia sebut 5F. Fashion. Food. Film. Apa lagi? Dia gunakan alatan ni. Alatan. Benda ni tak salah. Food apa salah? Makan. Islam suruh kita makan. Tapi Islam ada garis panduan. Halalan taibak walatusrifu. Jangan lebih-lebih. Ini food. Dia pesta makan. Asal jalan-jalan ni? Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan <laughs> cari makan. Tapi habis, habis. Kenapa tak? Jalan-jalan cari ilmu. Nampak? Makan saja Untuk santapan jasmani. Fashion Apa lagi? Ha, fun, apa lagi filem apa lagi banyak ah ada dia panggil 5f eh. ada dia panggil 3s sport song sex sex tak salah apa salah sex sex ni memang memang normal lelaki suka perempuan perempuan suka lelaki tak payah bagi tahu aja laki memang suka perempuan, perempuan suka laki. Tak payah. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seribu janji. Aku hanya mencintai dia. Tak payah hajom. Memang orang laki suka perempuan, perempuan suka laki. Tak payah nak dilagukanlah. Buang masa je. Spot. Dia guna kan spot. Bila spot dia buat spot ni hotspot, ini dia punya. Kar kar karakter sport ni. Ha, kalau kamu main bola, ini pakaian bola. Ini seluar bola. Semua siap. Dia gunakan alatan ni untuk sport tak salah. Apa masalah kita sport? Tapi digunakan untuk memesungkan kita daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Main bola pakai suara pendek. Apa benda? Main bola pakai suara pendek. Bukan tira mana pun. Adakah orang pakai suara pendek ni main bola dia lagi tira daripada orang main suara panjang? Ada fakta ke? Saya dulu main bola. Cerita pasal main bola ni. Saya memang pengalaman bola. Saya main bola ni wakil Selangor tuan. Haa, tak betul ni bulan Ramadan tak ada tibu tuan. Memang saya main bola dulu, wakil Selangor. Jabatan Agama Islam lah. <tid> <tid> saya dulu jais dulu. Saya kerja jaiz di, di Jabatan Agama Islam Selangor. Daripada tahun 1998 sampai 2006. Saya jadi imam daerah Kelang. masjid Jamiat Somadia, Port Kelang. Orang panggil saya dulu, Ustaz IPK tak? Ha, Masuk sini dulu orang kenal saya, IPK. Imam Port Kelang. Tak ada ingat. <tid> kan? Haa, masa tu promosi nama tu IPK. Kawan-kawan panggil, eh, panggil ustaz IPK tu. Haa, sekarang ni nama, nama balik kepada nama Jawa, Sapidin. Haa, mak tafiz saya berbual nama Sofiyudin. Tu nama Arab. Nama Islam, Sofiyudin. <laughs> nama Jawa, Sapidin. Kau nak panggil mana, suka tinggal. <laughs> Haa, mana satu, Ustaz Sofiyudin ke, Ustaz Sapidin. Dua-dua sama. Cuma kita nak nama tu. Saya tanya mak saya. Dulu nak bubuh nama betul siapa? Sofiyuddin? Sofiyuddin boleh ke saya nak? Ha, ada dulu ulama Indonesia datang sini. Dia kata. So mengandung nak pergi. Dia nak balik ke Indun. Nama Sofyudin, ke? Saifuddin ke apa? Aku ha, ambil lah Sofyudin tu. Boleh tak mak? Okey. Saya bubuh nama sekolah saya. Komplek Tafiz Al-Quran. Sofyudin, Komtas. Tu nama Sofyudin tu sampai kang. Bubuh nama Sofyudin. Ha, tapi nama jawat original Sapidin. Ah <tuh> ha, jangan pelik dia ni ajaib ustaz. Tabung. Jadi ceritanya dia gunakan spot. Saya masa main bola dulu Jaiz, kami masa apa ni selection nak nak tentukan pemain yang terbaik daripada sebelah pemain yang terbaik ini, ada pemain simpanan. Kan? Kami terpaksa pergi satu stadium ke satu stadium, satu stadium satu stadium. Petang saya training. Kau enam setengah Balik. Pukul tujuh sengah, Najib terimam. Tempat training kat Sha'lam. Saya punya masjid kat Kelang. Kadang-kadang jam balik tu. Enam sengah dah habis. Lima sengah kena turun. Pukul lima tu lepas asa, mesti dah turun. Training dulu. Enam sengah, saya balik. Kawan-kawan ada yang terus kita pun Pasal kita tugas terimam. Saya main bola sepak. striker. Amin. striker. Kami lawan sampai ke Bangi sana. Sebelum kami nak lawan satu Malaysia ni, lawan dengan negeri-negeri lain, Pergi main bola. Sampai dekat Bangi. Biasalah kita main bola sepak Jabatan Agama Islam, kita tuak orang lah semua. Tuak orang. Biasalah panjang. Kami lawan dengan BSN. Minta maaf siapa yang kerja BSN. 5-0 kami menang. <tosong> BSN. Biasalah itu. Tak tak kenal. Player BSN memang power. Tapi kami seleksi punya pasal. Nak tengok pemain yang terbaik pun semua. 5-0 kami banteng <tosong> BSN. <tosong> aku dapat 2 <dua> biji gold. <tosong> Main bola sepak, pakai suara panjang boleh main. Boleh boleh jaringkan gol. Akhir sekali kami lawan dengan negeri-negeri uh, di Malaysia. Dekat Darul Quran. Final Selangor lawan dengan Sabah. Kau tahu tak main macam mana? Sampai habis game. Main sepak penalti. 5 orang seri. 5 orang lagi seri. Tak berarti dia tak mau main duit ni mana. Main terus. Nak main semua sepak penalti. 10 orang seri lagi sepuluh orang seri, masih seri macam mana nak buat ni, pemain simpanan sekali masuk <laughs> lah, kata. asal ni final nak, memang nak, semua dah setuju, nak penalti sahaja, terpaksalah pemain sebelah tu, pemain utama ke dua belah, tiga belah, empat belah, lima belah tu empat lagi tu, pemain simpanan, masuk sekali pemain simpanan, sepak penalti sampai pemain yang ke dua belah, masih seri lagi, azan berkumandang kami pun terus pergi masjid darul Quran bayang, sambung penalti besok pagi, bayang <laughs> Ini lewa bagi bola. Sepak penalti usah bagi sambung lagi. <SILENCIO> Hak tiga orang tu yang baki ni. Sarung kasut dia, sarung kasut sepak bola dia. Rupanya malam tu tak macam mana buat-buat -bu Sabah ni pakat, dia keliling kat padang tu, dia pegang botol dua biji, satu padang tu, bom bom bom dia pukul. Jadi kita orang Selangor ni tempat negeri kita sendiri, tak ada lah apa sangat. Nah, tak ada cuak sangat, tapi dalam duduk sepak tu pemain tu kata Terganggu juga lah. Pasal dah braw, braw. Takut. Ha, tu kalah satu satu mata. Main bola sepak, pakai sepap panjang boleh menang. Engkau pakai sepap pendek sepak in swinger pun tak terti. Macam mana? Kan? Nampak? Musuh gunakan. Gunakan alatan ini untuk merosakkan kita. Rukoya, pelari, pelempuan baharanya ni kan? Tutah warat, lumba lari menang. Engkau pakai sependa pun tak pernah menang. Macam mana? Cari pasal lah dulu. <laughs> Baik. Ha, lima minit kita berhenti. Jadi, maknanya dia gunakan alatan-alatan ni untuk merosakkan kita. Akhirnya, dengan spot, dengan song, sek, dirosakkan rosakkan kita. Ha, kalau cerita pasal song, lagi dahsyat. Eh? Lagi dahsyat. Sampai matahari terbit barat, takkan goyang cintaku aku pada umur. Dia kata. Tak gila babi ni. Eh? Sebab tu, kita nak bermuzik, nak berlagu, boleh. Tapi ikut landasan. Jangan kita melalut-lalut. Boleh. Sekurang-kurangnya Mahazin datang sini, dia ajar kita. Ucap kepada pengantin, Barakallahu lakuma wa baraka'alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Sampai kat kita, Selamat pengantin baru semoga. Kan? Nampak tak? Nyanyi juga baru nak doa. Nabi ajak, Barakallahu lakuma wa baraka'alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Oh, panjang sangat, saya. Pendek sikit boleh? Boleh? Barakallahu lakuma. Lagi pendek boleh, saya? Boleh? Barakallah. Semoga Allah berkati Barakallahu lagi pendek lagi boleh Ustaz? Boleh, boleh belah. Lepas ni jumpa pengantin tu dalam dah doa. Salam ni kalau tak hafal, barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allah bariklahuma. Allah adim lahuma. Allah salli wasallim 'ala Rasulillah. Tu orang bagi mikrofon tu orang tu kan, nampak sekurang-kurangnya arti nama Mahazin ni datang, dia ajar kita mengamalkan sun, sunnah dalam lagu, dalam muzik oh kita lagu tengok kan, ha. berdendang berdendang kan, <laughs> andainya aku pergi dulu aku nantimu di pintu surga makasih Eh, hey, anak tunggu pintu surga Nabi Muhammad lah. Bukan aliket lah. Hello bro, kau faham ni tak faham tu? Eh, hey, kau ni macam tak faham pula. Eh, payah sangat. Ha, jadi kita lagu pun ikutlah lagu Islam. Ada garis panduan, nak bermuzik pun. Balik-balik ni nyanyikan ini pun tak apa. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan. Di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Amboi bang, sedapnya lagu hari ini. Besok sahur kita buat bubur lambuk lah bang. Mana ya. ada orang sahur lambuk. Sekurang-kurangnya hiburan tu menyejukkan hati. Ha? Tapi muzik ni, song ni Yahudi gunakan untuk merosakkan kita. Sampai hati kita jadi lalai buat ibadat tak khusyuk. Ha. Eh? Tadi tengok ni, imam masjid negeri. Saya rapat dengan dia. Pagi subuh tu saya ambil gambar. Ini ha, ni sebagai akhiran bagi buat akhir ni tuan-tuan. Ha, dia baca tengok. Saya ambil tujuh ni. Tujuh kira. Siapa yang boleh bantu saya masukkan dalam YouTube? Ha apa ni bobong bu -bu saya. Sebab nak kita nak masuk dalam YouTube, dia punya bacaan. Ha tengok. Nama dia ni Saya Abdul Karim Al-Faqan Dia baca macam Alhamdulillah Malaikatul ah, Rasim, Malaikat Jami'at, Inilah yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang Allah berikan kepada kita. Inilah Hiburan kita hiburan kita ni tuan-tuan, ini dia bukan hiburan kita guna benda ni lagi tu. Ada tujuh. Hakatu syekh Sa'arati qala sada. Sa'arami di. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Ihden al-siratul mustaqim, siratul so ladinanam <laughs> taal. Insya-Allah nanti kita masukkan dalam YouTube untuk tuan-tuan Tujuh bacaan cari imam-imam sebiji-sebiji. Sai Sore dia bawa, ha Sai Abdul Abrah Abdul Mansur dia bawa. Ha dia dia dimaksud dikenali masa dia baca uh, apa ni? San Al-Omidi. Ha? dia sangat masa tu dia terkenal Ay lah. eh, eh, Mashari, Mashari. Mashari, Rashid Al-Afasi. Ada ha? tujuh. Tuan-tuan boleh tengok besok Saya akan buka dalam blog saya tu. Ha tuan, -tuan masuk add situ dalam blog sekolah, tuan-tuan tengok dalam YouTube. Ini saya, sebab saya dapat jumpa dengan dia, masuk dalam bilik, apa ni rakam dekat dalam bilik dia sendiri. Jadi maknanya, tuan, -tuan yang dah minta Allah, hiburan kita ni Al-Quran. Memang kalau kita dekat Al-Quran ini, Al ini, ialah perkara yang paling boleh mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Perkara yang paling boleh mendekatkan kita dengan Allah, ialah Al-Quran. Berkata orang-orang kafir itu Jangan kamu dengar Quran yang baca Kalau Muhammad itu Itu dengar ceramah-ceramah Jangan dengar Saling kau, kau dengar ceramah Kau berubah Bayar Dan buatlah laram Buat bising Buat kacau Bila kuliah disampaikan Agama diberikan Al-Quran disampaikan Buat bising Buat kacau Buat laram Orang tak pilih Quran lagi Orang pilih muzik Dalam filem-filem Dalam Baca TV. Orang tak bila lagi kuliah macam ni. Medium kuliah macam ni. Orang tak pernah dengar. Hatub dia buat lara. Lara ni. Manusia punya nafsu syahwat. Ke arah Ammaratul Bisuk ini, Ke arah ke kejahatan. Dia tak ke arah Quran. al-lakum La taglibun. Mudah-mudahan kamu dapat menewaskan Muhammad. Dan pengikut-pengikut. Ni cara. Musuh menjalankan kerja. Sebab akhirnya. Bila kita tonton jawatan Quran. Jadilah kita orang-orang. Yang berpaling daripada ajaran Nabi Muhammad SAW Akhirnya, perangai-perangai munafik Inilah timbul Daripada kehidupan kita, akhirnya jadilah kita Munafik yang tulen, bila bercakap Kita dusta, bila kita berjanji Kita mu mungkir Bila dia beri amanah Al-Quran Kita khianat, itu yang Allah Ta'ala kata apa Innahu kana zaluman Jahula, mereka sebenarnya mereka itu Zalim lagi ja, Jahil, Betul tu tuan-tuan baliklah Kembali, sepeda Ramadhan al ni Kita didiklah jiwa kita untuk kembali balik kepada kitab panduan kita Al-Quran mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan keselamatan pada masa-masa yang akan datang apatah lagi perjalanan kita menuju ke destinasi, persinggahan yang nak sampai ke tempat yang lamanya Allah Ta'ala alam mudah-mudahan pertemuan kita diberkati Allah Ta'ala dan malam ni saya nak lancarkan derma untuk perbedaan saya punya sekolah tahfiz, mungkin tuan-tuan dah, dah terus terus berjalan macam biasa sumbangan sumbangan zakat, wakaf Infaq, Alhamdulillah, teruslah tuan-tuan buat malam ni. 10 tahun akhir masih ada lagi. Peluang masih ada lagi. Ya, ingatlah, sedekah itu menutup 70 pintu-pintu kecelakaan. Ha, barangkali kita nak kena 70 pintu. Macam-macam pintu kecelakaan. Tetapi, dia tutup dengan sedekah. Sedekah memudahkan perjalanan. Tambah kita nak balik kampung ni, tuan-tuan. Ya? Ha, memudahkan perjalanan kita. Insya Allah sedekah. Ha, bangunan saya ni kayu. Separuh batu, separuh kayu. Jadi dah uzur, Kita nak buat dua tingkat terus. Sebab saya buat renovate-renovate, sahabat-sahabat tu go. Dia kata, Ustaz, eloklah Ustaz buat sekali senang. Sebab nanti kalau dah renovate, agak tak apa-apa nak jadi. ya Kita nak beruntung balik, nak buat balik design. Baik, kita buat design sekali baru. Terus saya holdkan. Ha, apa yang Tuan-Tuan beri kepada ni, kita holdkan dulu. Kita masih kumpul lagi dana untuk satu tempoh. Kita akan buat. Uh, lancarkan pembangunan dan kampung saya ni tuan-tuan di kampung Delik Kelang ni, kita lancarkan mini serami Mekah, uh, yang dilancarkan oleh Esko Kerajaan Negeri Selangor, Dr. Ali Ali jadi kita harapkan betul-betul kampung kami ni, jadi mini serami Mekah, sebab di situ memang kita aktiviti uh, aktif, memang uh, sekolah Islam Al-Farabi pun uh, bergerak, masjid pun aktif, sangat aktif, dan pusat tarbiyah pun aktif uh, sekolah-sekolah tahfiz pun aktif jadi insyaallah tonton boleh uh, support untuk mini serami Mekah. Apa agenda kami di sana? Kita uh, uh, apabila kita secara kami mini serami Mekah mana-mana uh, permintaan permohonan untuk membuat aktiviti yang bercanggah syariat kami tidak akan luluskan. Hak kuasa yang ada di di situ untuk kita pertahankan uh, untuk buat mini serami Mekah. Insyaallah menjadi bau-bau adalah alhamdulillah. Insyaallah tu tonton tolong uh, tonton masukkan dalam macam biasalah adat tonton sini pakai sejadah itu lebih baik ha, itu lebih tonton senang tonton letak sejadah dan untuk kopiah raya kita ada kopiah komtas ha, kopiah komtas ada logo sekolah tahfiz ah ha, tonton boleh jadi penyokong tahfiz beli sambil memberi mu RM20 saja satu kopiah ha nak beranak 5 padilah 5 ya kan warna dia ada warna putih dia kemudian ada madu untuk mindak ada susu kambing ha, ni powernya susu kambing syifa dengan 30 juzuk Quran dicampur madu ha, nanti boleh memandu insya-Allah kalau mampu ha. <laughs> hai guru ada tuan eh ya. ha, lain tu tu tengoklah situ ada CD CD ke apa tengoklah ha, yang penting malam 27 esok Ini akhirlah malam ni kat surau tuan tuan ni kita akan buat majlis bacaan 30 juzuk Quran tahlil dan doa Ha, Mudah-mudahan pada hari sampai pada arwah-arwah meninggalkan kita Ada borang di belakang sana Isikan nama arwah dengan bubur nama tuan-tuan ha, Salah silap masuk <laughs> Jadi tuan-tuan bubur nama arwah-arwah InsyaAllah serahkan pada kaunter Anak-anak Tafis ada di belakang sana Tuan-tuan serahkan pada mereka Sumbangan itu pun ikhlas Terpulang program kita nak raikan anak-anak Tafis Sebelum cuti sekolah Malam esok adalah penutup. Kita akan pisah sementara dengan anak-anak Tafis Cuti dan guru-guru Ada yang sambung belajar ke Jordan dan sebagainya eh? insyaallah wallahu a'afu sawaku alqauli hadza wa astaghfirullah azim warahmatullahi wabarakatuh